peça e lhe será concedido. Livro dos Abrânicos, capítulo 19. Apenas você pode saber como se sente seu próprio respeito. Quando você mantém expectativas sobre algo, esse algo está a caminho. Quando você acredita em algo, ele está a caminho. Quando você teme algo, isso está a caminho. Sua atitude ou disposição está sempre mostrando de onde está se originando, mas você nunca está preso a seu ponto de atratividade. Não é porque você tem abraçado esses pensamentos, crenças, atitudes e disposição ao longo de sua vida física que tem que continuar atraindo respostas a eles. Você tem um controle criativo sobre sua própria experiência. E, através do ato de prestar atenção ao seu próprio sistema de orientação emocional, você pode mudar seu ponto de atratividade. Se há coisas em sua experiência que você não deseja mais, sua crença precisa mudar. Se há coisas que não estão em sua experiência que você quer trazer para, sua crença precisa mudar. Não há nenhuma condição tão severa que você não possa reverter através da escolha de pensamentos diferentes. No entanto, escolher pensamentos diferentes requer foco e prática. Se você continua a focalizar no que tem focalizado, pensando como tem pensado e acreditando no que tem acreditado, nada em sua experiência mudará. A vida está sempre em movimento, não há como ficar parado. Às vezes, nossos amigos físicos dizem estou preso. Estou nesse lugar por muito tempo, não consigo sair daqui. Estou preso. E sempre explicamos que não é possível permanecer ou estar preso porque a energia e, portanto, a vida, está sempre em movimento. As coisas estão sempre mudando, mas a razão pela qual você acha que está preso é porque enquanto você continua a pensar os mesmos pensamentos, as coisas estão mudando, mas estão mudando para as mesmas coisas continuamente. Se você quer que as coisas mudem para coisas diferentes, você precisa ter pensamentos diferentes. E isso requer encontrar maneiras não familiares de considerar temas familiares. Os outros não podem entender seus desejos ou sentimentos. Os outros normalmente estão ansiosos para orientar você. Há um interminável número de pessoas com opiniões intermináveis, regras, necessidades e sugestões sobre como você deveria viver sua vida, mas nenhum deles são capazes de levar em consideração que a única coisa que importa é alcançar seus desejos. Os outros não podem entender o conteúdo vibracional de seus desejos e não podem entender o conteúdo vibracional sobre o lugar onde você está e não estão aptos de nenhuma forma orientar você. Mesmo quando são muito bem intencionados e querem seu bem-estar absoluto, ainda assim, eles não sabem. E ainda que muitos deles tentem ser altruístas, não é possível que separem o desejo deles para você do desejo deles para eles mesmos. Ninguém mais sabe o que é apropriado para você. Quando você se lembra que quando alguém pede, sempre recebe, então você consegue sentir a perfeição de um ambiente onde cada perspectiva específica precisa ser escolhida. Imagine que você assistirá a um workshop e A Arte de Permitir dos Abranx. Você sabe quando e onde acontecerá e você separou tempo em sua agenda para isso. Com relativa facilidade, você toma todas as decisões corretas para si. Olhe a lista de aproximadamente 50 seminários que acontecerão durante o próximo ano e seleciona uma data e localidade que são adequados para você. Você nota que um seminário acontecerá na cidade onde você mora, mas a data está em conflito com alguma outra atividade que você já planejou, então você procura uma alternativa. Finalmente encontra uma data que é perfeita para você, procura o seminário numa cidade que sempre quis visitar. Você liga para o escritório Publicações Abraham e compra seu ingresso para o seminário. Já que não vive na cidade onde acontecerá o evento, você se dá conta de que precisará de acomodações e de algum tipo de transporte para a cidade. Levando em consideração suas necessidades e desejos específicos, você faz vários planos, decide viajar de avião por causa do fator tempo e escolhe um hotel a alguns blocos de distância do seminário pois você é um membro do programa de vantagens e consegue uma boa taxa com isso. Você também prefere o tipo de colchão que aquela rede de hotéis em particular oferece. Assim que você chega à cidade do seminário, aluga um carro de sua agência de aluguéis de carros preferida. E em seu caminho para o hotel, para no restaurante que satisfaz perfeitamente seu pedido e que é perfeito em relação ao preço. Você costuma se cuidar muito bem. De fato, você planejou uma estadia maravilhosa, mas e se o escritório Publicações Abraham decidiu que, diante da vasta experiência que tem em ministrar seminários, eles estivessem numa posição bem melhor para planejar por você? Bom, baseados no que eles escutam sobre milhões de pessoas que têm vindo aos seminários, decidem que vão cuidar do que você precisa eles assumem, baseados em seu endereço, que você preferiria assistir a um seminário que fosse em sua cidade. Então, inscrevem você num desses, mas quando você explica que há conflito com a data, eles ajustam a decisão e enviam-lhe um ingresso para o seminário na cidade de sua preferência. E dessa forma, Como tomam as decisões deles sobre a melhor linha aérea para você, a agência de aluguel de carros, a cama do hotel para você dormir e a comida que você comerá, as escolhas deles não têm como agradar você. Você estaria muito melhor se fizesse as escolhas por si mesmo. Quando você lembra que qualquer pessoa que pede é atendida... Quão maravilhoso e apropriado para você é fazer suas escolhas por si mesmo, pois o universo opera mais eficientemente sem um intermediário intercedendo a seu favor. Ninguém mais sabe o que é apropriado para você, mas você sabe. Você sempre sabe o que é o melhor para você no momento.